المنزيم. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى والكافر الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عرض في الكتاب ولم يجعل له عوجا، فاله ينجر بأساً شديداً من لبن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أدراً حسناً ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداه اشهد لا إله الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله اللهم صنع سيرنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته ومن اهتدى بهذهه إلى يريدين أما بعدكم أما بعدكم waliman ketentuan Amin dan Usman yang akan Allah sekalian terlebih dahulu kita panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita khususnya nikmat iman dan Islam nikmat sihat tubuh badan sehingga memungkinkan kita untuk melakukan amal-amal ibadah sebagai bekalan kita untuk kehidupan kita di hari akhirat kelak walaupun sememangnya Bukanlah dengan amal tersebut yang boleh memasukkan kita ke dalam surga Allah Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan hamba juga surga berdasarkan kepada amal Yang dilakukan oleh kita Tetapi adalah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan belas ihsan Allah subhanahu wa ta'ala Walau bagaimanapun Untuk mendapatkan rahmat belas Kasihan Allah sudah tentu dia kepada amal-amal kita juga. Maknanya kita kena beramal juga sehingga memulihkan kita ini diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Muslim dan musliman yang rahmat Allah sekalian. Umar Abdul Aziz pernah berkata, "Lebih kurang manusia sebaik saja manusia ini diciptakan, maka ia akan hidup dan akan terus hidup Sehinggalah kehidupan ini Kekal abadi Kan Yang ini bermula daripada kehidupan kita Di alam roh lagi Yang alam roh ni pun Memang kita tak tahulah Sebab apa yang yang yang Ilmu yang ada pada Rasulullah itu Sebelum pun Wa ma'uditu minar imi illa qalila Yes'aluna ka'anir roh Kan Eh uh, Kemudian selepas alam roh Kita akan berada di alam rahim Alam rahim yang penuh dengan Kasih sayang Oleh ibu kita yang mengandung Kemudian selepas alam rahim Kita akan berpindah ke alam dunia Perpindahan itu Melalui kelahiran Kelahiran kita di alam dunia Yang disambut dengan Begitu gembira Oleh ibu dan bapa kita Begitulah dan kemudian seterusnya selepas alam hidup kita hidup di alam dunia kemudian kita berpindah pula ke alam barzah dan perpindahan ini dalam bentuk kematian ha. tapi ber, bukan bermakna jika kematian ini akan berakhir segala-galanya. sebaliknya kematian itu hanyalah sekadar proses untuk berpindah daripada alam dunia ke alam barzah kemudian kita hiduplah di alam barzah itu sehinggalah tibanya hari kiamat yaitu alam mahsyar yang kita itu dihimpunkan di daripada mahsyar untuk diadili segala amal ibadah kita catatan amal kita timbangan dan sebagainya sehinggalah kemudian kita akan berada di alam akhirat dan di alam akhirat ini sama ada manusia itu akan kekal di neraka qalidi nabiha abadha yang kekal selama-lamanya ataupun ianya akan berada di dalam syurga Allah subhanahu Subhanahuwataala yang juga kekal khalidina fiha abada selama-lamanya. Jadi maknanya itulah kehidupan kita sebaik saja kita hidup dan kita tidak akan tidak akan berakhir dan ianya akan kekal selama-lamanya. Jadi dengan kehidupan yang kekal selama-lamanya ini Uh, kehidupan di dunia inilah yang yang cukup penting yang cukup kritikal yang bakal menentukan apakah kesudahannya itu nanti. Jadi makulis baik itu kita yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan beriman dengan hari akhirat sudah pasti mempersiapkan secukup-cukupnya untuk melagarkkan kemanakah hala tuju kehidupan kita yang kekal abadi itu. Sudah tentu semuanya akan akan akan berusaha untuk memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup kekal abadi dengan penuh dengan dengan penuh kenyamanan di surga Allah itu nanti. Bagi Muslim dan Muslimah ya Alhamdulillah Subhanallah, masya InsyaAllah bertemu kembali kita dalam kuliah ini. Saya cuba bawakan satu ayat dari Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Tauba. آيات يوجد ف... بشكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويهدون الزكاة ويقيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله Inna Allah Azizun Hakim Yang bermaksud Dan orang-orang yang beriman Laki-laki Dan perempuan Wal-mu'minuna wal-mu'minat Ba'aduhum Sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain Ba'aduhum awliya ruda'ah Antara orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, mukmin dan mukminat, ba'dhum aw yahud. Sebahagiannya antara lelaki dan perempuan, perempuan dengan lelaki menjadi penolong Pembantu Dalam perkara apa? Dalam urusan apa? Yaitu dalam perkara ataupun urusan ya'muruuna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dalam urusan untuk menyeru ke arah kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran. Kemudian barulah datangnya di sana wa yuqimuna as-salata wa yuutuna az wa yuti'u Allah war rasul ulai ka jarahum ulai ka sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim jadi saya nak tekankan di sini bahawa yang yang yang dua perkara yang pertama itu, yaitu wal-mu-minu, wal mu wal-mu-minat. Wal Maknanya antara orang-orang lelaki yang beriman dan antara orang-orang perempuan yang ber, yang beriman, di sana ada tugas dan tanggungjawab yang sama. Baik lelaki, baik perempuan Di hadapan Allah Subhanahu SWT Di sana ada tanggung jawab Ada peranan, ada tugas yang sama Yang mana mereka ini saling Tolong menolong, bantu-membantu Di dalam urusan agama ini ha. Itu yang pertama ha. Macam mana dengan masyarakat kita Orang-orang lelaki dan orang-orang Orang-orang uh, perempuan kita Adakah mereka ini masing-masing berganding bahu, tolong menolong di dalam perkara agama. Yang kedua, ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menolong bantu, berganding bahu dalam perkara-perkara mengajak kepada al-ma'ruf dan juga dalam perkara mencegah al-munkar. Yang kedua ini yaitu satu tugas dan tanggungjawab Menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar ini sebenarnya satu tugas dan tanggungjawab yang penting. Yang yang utama. Yang kemudian barulah datang perintah untuk wa yu waqimu as-salat wa yutuna az-zakah. Solat dan zakat itu kemudian. Maknanya selain daripada solat dan zakat di sana ada yang lebih penting. Iaitu dalam urusan Amar ma'ruf nahi muntah ha, Yang ini pun Macam mana tentang Tentang pemahaman Ataupun kefahaman kita Di dalam perkara-perkara ini Yang pertama tadi adalah tanggungjawab Antara mu'mini Dan juga mu'minat Dan yang kedua tanggungjawab Al-amruf bil maruf Wa'al-nahyu al-munkah baik jadi di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Amar Ma'ruf Naim Munkap ini saya kira penting untuk kita memahami dan juga melaksanakannya dengan sebaik yang mungkin walaupun jika sekiranya kita gagal untuk menyempurnakan ataupun melaksanakan tanggung dan tugas tugas dan tanggungjawab ini Walaupun dia solat tak tinggal, walaupun dia bayar zakat dengan sempurna dan cukup, puasa bulan Ramadan, buat haji lagi dan sebagainya, tapi tugas amar makruf nahi munkar ini tidak dilaksanakan. saya kira tak selesai lagi tu. Sebabnya <guluh> dia ada kepentingan untuk kita melaksanakannya. baik. Nah, jadi kadang-kadang uh, dalam masyarakat kita seolah-olah tugas aman ma'ruf nahi muntar ini hanya terpikul di bahu. Uh, tuk imam ataupun tuk, -tuk guru ataupun golongan ulama' dan sebagainya. Jadi yang lain-lain tu seolah-olah uh, tidak merasakan tanggungjawab tersebut dan itu tugas Mungkin jabatan agama, ataupun jahim, ataupun uh, institusi agama yang lain. Jadi yang lain-lain itu tidak merasakan tanggungjawab ini. Akhirnya, perkara-perkara uh, menyeru kepada ma'ruf dan jaga penambungkar ini hanya sebahagian umat Islam saja yang melaksanakan. Dan sebahagiannya yang lain tidak melaksanakan. Jadi jika sekiranya ini yang inilah kefahaman yang ada dalam masyarakat kita, nah, ini yang perlu diubah, yang perlu difahami semula supaya Amar amalmu serta ini dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin dengan sesempurna yang mungkin sehingga akhirnya e, akhirnya agama Allah Subhanahu Wa Taala syariatnya dapat ditegakkan di atas muka bumi ini. Baik dalam soal amal ma'ruf mungkar, bagaimanakah sepatutnya kita laksanakan ataupun bagaimanakah pelaksanaannya apa ni disana ada badan biasa kita dengar apa, badan maknanya yang ada badan mencegah mungkar tapi yang mencegah mungkar saja tapi yang nak mengajak makrum dia tak buat juga. Ha, itu tak jadi juga kan. Tapi nak maksudnya dua-dua mesti dilaksanakan. Dua-dua ha, mesti dilaksanakan menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada munkar, kemunkar, daripada kemukaran ini mestilah berjalan serentak dan dapat dilaksanakan. Tapi hanya kalau menyeru kebaikan sahaja dan ada pencegahan daripada kemungkaran atau hanya mencegah mungkar saja tetapi tidak tidak ada yang menyerukan kepada kebaikan maka ini juga tidak sempurna uh, pemahamannya baik kemudian yang dikatakan ma'ruf ataupun yang dikatakan mungkar itu bagaimana pula kan Adakah uh, memandai dengan mencegah maksiat yang berlaku uh, mencegah uh, judi ataupun minum arak ataupun perkara-perkara yang mungkar yang lain yang yang, yang, yang bagaimana agaknya <vida> Jadi sudah tentu uh, yang dikatakan mungkar itu adalah menyeluruh apa sahaja yang yang yang menyanggahi dan menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mungkar. Apa sahaja yang tidak bertepatan dengan syariat Allah itu adalah mungkar. Apa sahaja yang bersalah dengan akhlak Islam itu adalah mungkar. dan begitu juga dengan yang ma'ruf. Apa saja yang perkara yang, yang mendatangkan kerendahan Allah, Apa saja perkara yang, yang, yang ke arah melaksanakan undang-undang syariat Allah itu adalah makhluk dan begitulah kefahaman kita secara menyeluruh, secara comprehensive, secara sumul pemahaman kita terhadap Islam mana yang makhluk ataupun mana yang munkar dan kadang-kadang itu pun. Tak jelas juga yang dikatakan mungkar lah yang tidak yang merompak yang mencuri tetapi sedangkan ada perkara mungkar yang lebih besar apa mungkar yang lebih besar mungkar yang lebih besar ialah uh, satu satu perkara yang menolak hukum hakam Allah hmm. itu besar itu tidak tidak melaksanakan syariat Allah Itu muka besar lah itu Kalau setakat mencuri itu Ialah muka lah Tapi nak dibandingkan dengan menolak Hukum hakam Allah syariat Allah Mana yang lebih besar Sudah tentu Yang tidak melaksanakan Yang meninggirkan Al-Quran syariat Allah itu Adalah suatu yang besar Tapi kadang-kadang yang besar itu tak nampak Ha, yang nampaknya mencuri merupak itu ha, memang itu mudah tapi yang ini sebenarnya yang lebih yang lebih besar ha, begitu juga yang ma'ruf ha, yang ma'ruf itu solat, sedekah, puasa zakat itu ma'ruf baik apa semua tapi sudah tentu di sana ada yang lebih baik yang baik itu apa? Yaitu melaksanakan hakimiyah Allah Subhanahu SWT melaksanakan, menegakkan syariah Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah lebih besar apabila tertegaknya syariah apabila tersegaknya Hakimiah Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentu kebaikannya akan menyeluruh seluruh muka dunia ini nah, tapi kalau solat zakat tu ya baik tapi tidak menyeluruh maka oleh sebab itu harus kita memahami bahawa di sana ada ma'ruf yang akhbar dan ada di sana mungkar yang akhbar yang kita kena memahaminya dengan sempurna dan kemudian kita sama-sama dapat menasangkan tugas dan tanggungjawab wal mu'minun wal mu'minuna wal mu'minas za'um awliya ibah ya'muruna di ma'ruf wa yanhawuna anil munkar kemudian datanglah wa yu'imuna salat wa al zakat Yaitiunul Allah wa Rasulah, ulaiq syiar amhum Allah. Inna Allah azizul hakim. Yang dibaca. Dan seminum sembah yang amkan Allah kelian. Mengikut apa ni buku, saya sangat pasti yang saya kira. Sering dibicarakan tentang apa artinya saya menganut Islam. Mazaya ni ucuma Islam. Nah, artinya saya menganut Islam. Di sana ada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah tentang uh, bicara mengenai Islam, terkini aqidah, terkini ibadah, terkini akhlak dan sebagainya. Setelah mana memahami apa artinya saya menganut Islam dalam bab-bab tersebut di bahagian kedua saya taksiakan menyambung tentang kepentingan intima dengan dengan apa ini, dengan badan ataupun dengan jamaah ataupun dengan kumpulan Islam apa tujuannya kenapa penting untuk bergabung dengan badan-badan kumpulan-kumpulan jamaah Islam ini sudah tentu tidak lain dan tidak bukan untuk menaksanakan tugas ia amaruna bil ma'ruf wa 'anil munkar karena karena untuk menyeru dan mencegah menyeru yang ma'ruf mencegah yang mutar ini tidak boleh untuk dilakukan secara individu secara sendiri-sendiri secara uh, kumpulan yang kecil dia tidak dapat menyelesaikannya kan nak nak nak mencegah jenayah yang berlaku ni pun tak mampu untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri jadi maksudnya di sini bahawa eh amal makruf nahi munkar ini hanya mampu dapat dilaksanakan dengan secara yang berkesan secara efektif organisasi yang tersusun yang besar yang kemudiannya dapat menggerakkan tenaga yang kuat tenaga yang ramai dan kemudian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang murah, nampak dia punya rasionalnya begitu kan ha. jadi itu pun ha. jadi maknanya begitulah bergeraknya dakwah bergeraknya uh, tugas untuk menyeru pada ma'ruf dan mencegah pada muntari ini dalam bentuk yang kolektif juga dalam bentuk berkumpulan dalam bentuk berjamaah dalam satu organisasi dan organisasi ini yang tersusun dan, dan uh, dirancang disusun dengan sebaik yang mungkin dan barulah boleh menggerakkan dan boleh memberi kesan kepada dakwah menyerup pada ma'ruf dan mencegah muntah itu maka sebab itu kan Fathasiyakan nah, menyatakan bahawa dalam apa artinya saya menganut Islam di bahagian kedua itu menggesa tentang kepentingan untuk menggabungkan diri kita dalam jama'ah yang boleh menggerakkan usul-usul dakwah amal <tik> ma'ruf nahi mungkar. Dan ha. Tapi jika sekiranya tidak ha. maka kita akan berada dalam kedudukan iman yang paling rendah lah sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran fa yudayyihi fa illan yastati' fabilisani fa illan yastati' fabilqalbi Wazalika adabul iman. Jadi kesederhana kamu melihat kemungkaran adalah kamu ubah dengan tangan kamu. Tangan tu apa maksudnya? Pukul dia, nafak ha, itu dengan kuasa. Ha, jika kesederhana jika tidak, tidak ada kemampuan lantaran tidak ada kuasa, maka kita gunakan lisan. Dengan nafkah, dengan dengan apa? Dengan teguran dan jika sekiranya tidak mampu juga dengan hati tapi itu adalah selemah-lemah iman jadi adakah kita selama-lamanya merasa selesa ataupun redor dengan status iman yang lemah maksiat kemungkaran berlaku di depan mata kita lantaran kita tidak ada kuasa lantaran kita tidak ada upaya nak menegur akhirnya kita redor saja dalam hati kita dan kemudian itu adalah lemah lemah ini nah, sudah tentu kita tidak mahu yang sedemikian lupa setelah mana kita beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala bersungguh-sungguh dan kita beribadah dan bermujahadah untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka tugas dan tanggungjawab ini perlu dilaksanakan dengan sedaya yang mungkin berjihad, bermujahadah menyusun strategi menggabungkan diri dalam organisasi yang memungkinkan tugas-tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin dan berusaha untuk mendapatkan kuasa kerana dengan kuasa ini dapat menyuruh manusia menggerakkan mendorong memotivasi masyarakat ke arah kebaikan dan dengan kuasa ini juga kita boleh menghalang kita boleh menutup pusat-pusat maksiat dengan kuasa ini juga kita boleh uh, menggunakan uh, apa polis ke tentera ke ke untuk melawan jika sekiranya di sana ada anasir-anasir yang jahat yang cuba untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan nah, jadi maknanya sampai ke peringkat itu sekali sampai ke peringkat yang senengikan rupa Nah, tapi maknanya di sana ada proses lah nah, proses yang payah yang, yang, tapi saya nak nak sentuh di sini, nak tekankan itu, dia punya kefahaman-kefahaman yang harus kita lakukan yang harus kita fahami dan tentang tugas dan tanggung kita di sisi Allah Subhanahu SWT baik bangga muslimin dan muslimin yang puji Allah sekalian eee uh, di dalam usaha kita untuk memahami agama kita ini, memahami Islam ini, inilah satu proses yang lama. Dengan satu, e, ke, perlunya kepada tarbiah pendidikan. Kerana kita ini perlu dididik, perlu di, diajar, perlu difahamkan tentang Islam itu sendiri yang, yang secara sempurna. Dan kerana apa yang berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya yang yang yang sangat kritikal ialah kefahamannya terhadap Islam. Yang menghambat kita dalam masyarakat Islam kita ialah apabila di kalangan masyarakat Islam itu sendiri tidak memahami Islam yang sebenar. Kita tidak mempersoalkan keikhlasan mereka. Kadang-kadang nah, memang mereka ini cukup ikhlas Dalam beramal Dalam beribadat Tapi Hanya dengan ikhlas Itu bukan jaminannya nah, Sebab itu Syekh Dr. Yusuf al sendiri Menyatakan Dalam kitabnya al Ibadah Al-Islam Paling tidak meletakkan dua syarat yang penting Ya ikhlas itu penting yang pertama Dan kemudian yang mesti Mutobatoh bisyari'atil islam Bertepatan dengan syari'at islam Ikhlas Ialah ikhlas-ikhlas macam je Tetapi menyalahi Tidak bertepatan Tidak kena dengan kefahaman islam yang betul Tidak kena dengan syari'at islam yang betul Tak diterima Tak ada gunanya Bukan kita nak mempersoalkan tentang keikhlasan dia Memang ramai di kalangan kita Yang ikhlas berjuang dan sebagainya Tetapi malangnya, Salah di dalam memahami Islam Salah di dalam mengatur langkah Salah di dalam Melaksanakan amal ibadah Ataupun amal-amal yang lain Jadi dengan arti kata lain bahawa Kepentingan Perkara yang menjadi masalah Yang besar di sini ialah Dalam soal su'utafahum sila ataupun salah di dalam kefahaman. Begitu juga kita tidak mempersoalkan uh, amal ataupun pengorbanan jihad yang dilakukan oleh ramai di kalangan masyarakat kita. Masya-Allah. Dengan sedekahnya dengan mujahadahnya, dengan pengorbanannya, dengan jihadnya. Kita tidak mempersoalkan itu. Uh, bahkan uh, ada satu kumpulan yang yang yang sanggup berkorban yang sanggup atas nama jihad melancarkan serangan-serangan ke atas balai polis lah ke atas uh, golongan tertentu lah, ada yang rubuhkan kuil lah Islam tak pernah ajar kan? ada satu kes bagaimana uh, dia rompak bank lah kan? ya memang kita tidak persoalkan kesanggupan kesungguhan pengorbanan jihad mereka sehingga sanggup uh, menggadaikan nyawa kelompok bank ha, kononnya untuk membantu saudara-saudara di Ambon ada kan satu kisah bank sahabat kan? Nabi jadi di sini bukan bukan persoalannya bukan soal keikhlasan bukan soal kita mempersoalkan amal dia jihad dia pengorbanan dia tetapi jelas apa yang berlaku daripada kes-kes yang seperti ini adalah salah faham di dalam memahami Islam itu sendiri jadi contoh muslim dan muslimat yang menjauh Allah sekalian begitulah contoh-contoh yang, yang yang banyak yang berlaku di kalangan masyarakat Islam di, di seluruh dunia pun Bukan saja di kalangan masyarakat kita Bahkan di seluruh dunia Di negara-negara Islam Apabila gagal memahami Islam secara sempurna Akhirnya Memberikan fitnah Kepada Islam Dan tugas tanggungjawab untuk Bukul Ahmad Ma'ruf Nahimungkar ini Tidak berjaya dilaksanakan dengan cara yang betul Walaupun masing-masing Mempunyai keazaman Niat yang ikhlas masing-masing sanggup berkorban, sanggup berjihad, sanggup mengikut arahan taat patuh kepada untuk guru masing-masing, sanggup menafkahkan, menginfakkan hartanya, bahkan sanggup menceraikan isrinya untuk diberikan kepada ketua dia ataupun ada anak perempuannya dikawinkan. Sampai begitu sekali. Jelas di sini bahawa atau bila gagal memahami syariat Islam ataupun gagal memahami ajaran Islam yang sebenarnya inilah yang menjadi kunci kepada masalah-masalah seperti ini yang banyak berlaku dalam masyarakat Islam kita. Jadi di sini tuan-tuan muslimin muslimat yang kami Allah sekalian, al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna telah mengusulkan dua usul. Yang yang memang saya pun dah Kuliah-kuliah lepas tu Membaca um, usul 20 ini lah uh, Tapi saya nak bagi tahu bahawa Usul 20 ini bukan usul Tentang Islam Kan eh, dia, dia bukan sama yang macam Usul uh, 20 sifat uh, Taufik Allah SWT ta Sifat, sifat harus tu uh, Tetapi Yang dikatakan Usul 20 Ataupun usul asyir uh, Al-Imam Asyid al Asan al Al-Bana ini Ialah Prinsip-prinsip usul-usul yang menjelaskan tentang bagaimana nak memahami Islam itu. Ha. Islam itu sudah ada usul dia, sudah ada tunggal dia, sudah ada rukun dia, sudah ada asas dia. Ha. Tetapi dalam dalam konteks sekarang ini, bagaimana kita nak memahami Islam yang yang sebenar? Maklum Islam ini, Imam Al-Banna membentangkan 20 usul. Supaya apabila kita melalui dan memahami usul-usul tersebut Maka kita akan mendapat kefahaman yang jelas dan sempurna tentang Islam itu sendiri Sebagaimana yang kita telah bicarakan Dalam kuliah-kuliah yang lalu Al-Imam Hasan Al-Banna menyatakan bahawa uh, Dalam kitabnya Risalah Ka'alin Di sana ada 10 rukun bayi'ah Perasaan ini pun bukan sesuatu yang, yang yang baru, tetapi sudah lama. Imam Al-Banna menjelaskan kepada ahli-ahli eh, ekwan -ahli, Muslimi satu gerakan Islam yang diasaskan oleh Al Imam Hasan Al-Banna. Beliau menulis satu risalah yang kecil, yang tak besar, tetapi cukup bermanfaat dan cukup Penuh pengertian, terus yang ditujukan khusus kepada uh, eh, uh, ahli-ahli ekwanul nah, uh, muslimin. Dan Imam Al-Banna berkata, uh, uh, risalah ini uh, leisa duren, leisa duren, duren, tukfas, walaupun naha tunafas. Nah, Hati risalah ini mujahidin dari ahwal Muslimin. Risalah ini ditujukan kepada mujahid-mujahid, ahli-ahli, ahwal Muslimin, alam ini yang bekerja di medan dakwah. Dar risalah ini bukan untuk dihafaz, tidak urusan tukar, bukan untuk dihafaz, untuk dipelajari begitu saja, tetapi walatinha ta'limatun, ada merupakan ta'limat merupakan arahan-arahan untuk dilaksanakan ha, jadi selepas itu barulah Imam Al-Bana menyusun 10 se arkan al-bay'ah satu persatu untuk difahami dan kemudian dilaksanakan oleh ahli-ahli eh, ikhwan muslim ha, jadi kalau kita melihat susunan rukun-rukun bay'ah Al-Imam Nasir Ahsan Al-Bana ini ha, cukup cantik yang diperlukan dengan Al-Fahmu Al-Ikhlas al amal Al-Fahmu Al-Ikhlas al, al amal al al al itu yang saya katakan tadi maknanya persoalan yang berlaku di kalangan masyarakat Islam pada hari ini bukan soal ikhlas bukan soal amal tetapi yang lebih utama ialah Al-Fahmu maka oleh sebab itu Imam Al-Banna mendahulukan mendahulukan Al-Fahmu itu daripada Ikhlas dan Amal dia faham dulu Barulah ikhlas dan amal Jangan amal dulu tanpa ilmu Jangan amal dulu tanpa kefahaman Bukan ikhlas Secara sembrono ikhlas Tanpa tanpa pengetahuan Tanpa syariat Maka oleh segi itu cemal Dahulukan dulu al-fahmu ya. Jadi rupanya Yang pertama al-fahmu inilah Kefahaman inilah Di bawahnya ada 20 usul ha, Yang yang darulah datangnya 20 usul Kepahaman bagaimana nak memahami Islam yang secara sempurna, yang secara uh, yang secara betul ha, jadi dia bermula dengan Al-Fahmu ha, jadi menariknya di sini bagaimana Imam al menyusun Al-Fahmu, Al-Ikhlas, al, al, al amal kita tahu sebenarnya Imam Al-Bana ini, Az-Jahid ini sebenarnya dia mula-mula keluar di situ sebagai seorang guru dan ditugaskan di Ismail India, Uh, di samping dia mengasaskan gerakan ikhwan di jadi kalau melihat daripada uh, rukun satu yang pertama kedua dan ketiga ini dia dia mengambil mengandalkan teori dalam pendidikan uh, yang menyatakan pentingnya di sana dari segi istilah uh, pendidikannya kognitif afaksif dan saikomotor ataupun uh, dari segi bahasa Arabnya takrifi wujudani dan aman ha, kan? jadi maknanya satu satu susunan yang sangat mementingkan dari segi kesesuaian, keserasian dan juga tindakan secara praktikal ini bukan teori semata-mata kerana Imam Al-Bana mengambil tentang kod tentang al-akal al-ain, al, al, al fahm itu untuk dicernakan dengan sebaik-baiknya dan kemudian baru dia akan uh, masuk ke dalam jiwa untuk dihayati untuk di, dirasai dalam bentuk ataktif secara wujud jani secara emosi dan kemudian barulah menang, me, me, barulah menghasilkan tindak balas saikomotor ataupun amali secara praktikal ha, itu kita nampak di sana bahawa Susunan ini Susunan yang mengambil kira uh, Psikologi dalam pendidikan Kemudian saya tambah lagi tentang Risalah ke'alim ini pun sebenarnya Ia ditulis Selepas 15 tahun Ikhwan muhtinin diasaskan Dengan arti kata lain Bawa Imam al menulis risalah ini Berdasarkan kepada pengalaman Berdasarkan kepada tajribah yang lama dalam dakwah, dalam tarbiyah, di dalam usaha amar makruf nahi munkar ini dan kemudian selepas 15 tahun barulah menulis apa yang ditulis bidang di risalah ta'lim. Ah ha, jadi bukan satu teori ataupun falsafah e, di dalam di, di dalam universiti atau ataupun di dalam bilik ekon tetapi ini dia ditulis di medan Uh, perjuangan itu sendiri Baik ha. nah, Kita kembali kepada uh, Asas Ataupun usul Bagaimana nak memahami Islam Berdasarkan kepada uh, Rukun yang pertama uh, Al-Fahmu Di sana ada 20 usul Bagaimana nak memahamkan memahami Islam yang secara sempurna Itu uh, yaitu yang bermula dengan usul yang pertama eh, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa al-Islam nizamul syamil yang menawalu madar al jamian jami bahawa daulatun wa waqanan atau hukuma wa umah wahu wa waqulun wa quwa atau rahmatun wa adala Wahyu, sifat dan wa hukum, atau ilmu dan hukum, wadah wa dan wa sarah, atau tekad wa dan hukum, wajah dan dakwah, atau jay dan fikir, sama dengan aqidah yang sahaja, wihbada yang sahaja, sama dengan sama. Jadi maknanya, kalau berdasarkan pada usul yang pertama ini pun menjelaskan bagaimana Imam Albana menyatakan bahawa. Islam ini Islam islamil adalah sistem hidup yang sumut yang mencakupi seluruh fenomena seluruh aspek kehidupan jadi tidak ada ruang di sana yang bukan dalam yang bukan dalam lingkungan Islam semuanya adalah dalam ruang lingkup Islam yang menyuruh menepatkan sebagaimana yang kita ikrorkan dalam setiap solat kita Inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin semua sekali ha, Tapi mananya ha yang kat sini pun ramai di kalangan masyarakat Islam yang tidak memahami Islam secara sempurna Mereka memahami bahawa seolah-olahnya uh, ada ada bahagian-bahagian yang sememangnya dalam ruang lingkup Islam tapi mereka memahami bahawa di sana juga ada yang bukan Islam. Ha. boleh jadi macam itu tak tahulah macam mana. Ha. Tapi inilah kesan daripada sistem pendidikan yang diwarisi daripada penjajah. Inilah sistem yang ligarat yang yang di apa yang dijalankan oleh musuh-musuh Islam Oleh penjajah khususnya untuk memecahkan pemahaman Islam secara, secara sekuler yang akhirnya umat islam membahagikan hidup ini ada yang islam ada yang tak perlu islam ada ruang nikup yang dikatakan agama dan ada yang dikatakan dunia sehingga hari ini ramai lagi di kalangan masyarakat kita yang memahami yang mempunyai kefahaman yang sedemikian sebagai contoh apa dia baru-baru ini ada sibuk dalam facebook ada satu apa pengeluar fesyen tudung yang masyur terkenal <tose> ha. tetapi aku bila ada komen-komen yang menyatakan bahawa tudung yang direka cipta itu tidak menepati syariat terlampau singkat sangat dia lebih kepada nak berfesyen lebih kepada nak menunjukkan uh, apa warna dia yang terang dan sebagainya sedangkan konsep ee menutup di dalam Islam itu tidak begitu. Ah, tapi malangnya ee kita sambung mesti itu setelah itu al-nabi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang fadhilallah sekalian bagaimana syarikat yang mengeluarkan tudung itu boleh berkata sedemikian lukun yang mengatakan bahawa ini bukan soal agama ini adalah tentang bisnes dan mereka ini pun bukan badan dakwah ataupun NGO Islam dan sebagainya sebaliknya dia mengatakan tidak ada kena mengenanya dengan agama malam sekali sedangkan dah cantik lah baguslah. memang dia menjual produk Islam nak menggalakkan orang e, menutup aurat dan dia kata pun memang e, ramai orang yang boleh membeli tudung tersebut daripada tidak menutup aurat dah beli tudung, dah boleh tutup aurat bagus, Alhamdulillah dan ada juga e, orang yang bukan Islam datang membeli untuk dihadiahkan kepada kawan-kawan yang Islam baik, bagus, Alhamdulillah tapi apabila adanya tekanan ataupun komen-komen tentang spesifikasi-spesifikasi tudung yang uh, tidak sempurna, uh, mereka menjawab bahawa dia bukan badan dakwah, dia bukan uh, NGO Islam, dia business, uh, tidak kena mengenai agama. Saya kira itu pemahaman yang silap di dalam memahami Islam yang sebenar itu. Apa salahnya? Uh, uh, uh, Business yang dilakukan itu adalah untuk Islam. Ha, Mana? Uh, jika sekiranya ada pandangan dan komen-komen yang tidak tidak uh, yang kurang bertepatan dengan Islam, diperbaiki, ditambah baik. Dan buatlah juga tudung-tudung yang lebih sempurna, buatlah tudung-tudung yang lebih menarik dan yang lebih bertepatan dengan syariat. Ha, Mana ditambah tambah nilai dan tambah baik yang mungkin yang kurang yang kurang sempurna itu tak apalah mungkin boleh dijual kepada yang baru nak berjinak-jinak dengan Islam yang baru belajar-belajar nak menutup uh, kepala nak tutup, uh, nak pakai tudung ha. tapi malangnya apabila dia menjawab bahawa dia tidak ada kena mengenai dengan agama dalam urusan perniagaannya ini menjelaskan kepada kita bahawa tidak memahami Islam yang sumur dia Sedangkan Islam yang sumut adalah Islam yang menyeluruh seluruh kehidupan seluruh aspek kehidupan kita uh, sama ada yang yang dalam dalam soal ibadah soal soal uh, iba ibadah soal aqidah soal akhlak soal muamalah soal apa semua semuanya adalah terangkum dalam ruang yang Islam. Jadi kontradiktif dan Muslim yang akan bercakap tentang saya kira memadai untuk malam ini dan saya cuba simpulkan balik apa yang telah disampaikan daripada awal tadi bahawa di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah at-tauba ayat yang ke-71 bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dh. bahawa di sana ada peranan tugas orang-orang mukmin lelaki dan orang-orang mukmin perempuan dalam soal agama ini. Kan? Ha, jadi uh, pentingnya di sini penglibatan seluruh masyarakat Islam kita, baik lelaki baik perempuan dalam dalam dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam tugas-tugas menyampaikan dakwah dan risalah ini tidak tidak ada bezanya antara lelaki dan perempuan. Ah, ha, jadi makul itu pastikan isteri-isteri uh, kita, anak-anak perempuan kita dilibatkan dalam penghayatan Islam diibatkan dalam dakwah Islam diibatkan dalam aktiviti program-program Islam supaya mereka ini saling tolong menolong, bantu-membantu antara lelaki dan perempuan berganding bahu awliya ba'dum, awliya uba nah, bukan hanya pada golongan lelaki, tetapi golongan perempuan juga ada tanggungjawab dan tugas yang sama sebenarnya uh, untuk lelaki dan perempuan yang kemudian tentang Yakmuru nabil ma'arufi bayan hau nabil munkar. Ini merupakan satu tugas dan tanggungjawab yang besar, yang perlu digalas secara bersama, yang perlu dilaksanakan dalam bentuk berjamaah dan berorganisasi sehingga mampu memberikan kesan tindakan yang yang efektif, yang berkesan. Sudah tentu amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak mampu dijalankan secara perseorangan sendiri-sendiri secara individu tidak mungkin sama sekali tetapi diperlukan gabungan penggabungan seluruh masyarakat Islam membentuk satu kumpulan yang kuat yang boleh menyeru dan mencegah e, manusia e, menyeru kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada keburukan barulah datang di sana Uh, tuntutan ataupun suruhan untuk menunaikan solat, wajib, wajib munasabah, wajib munazakah. Jadi dengan aziz kata lain bahawa sebelum daripada menunaikan solat, sebelum daripada menunaikan zakat, di sana ada tanggungjawab dan tugas yang besar yang juga perlu dilaksanakan dengan sempurna. Tidak memadai lah kita ini hanya menjadi seorang Islam, seorang Muslim yang hanya solat, hanya zakat dan tak hirau dan tidak tidak apa, tidak menghiraukan dan tidak prihatin dengan soal-soal uh, dakwah, soal-soal uh, masyarakat Islam dan sebagainya jadi uh, dia tidak berkepatan dengan firman Allah SWT dan kemudiannya di dalam di dalam usaha kita untuk menegakkan Islam, bahawa kepahaman Islam itu cukup penting kerana kita tidak mempersoalkan keikhlasan daripada kebanyakan kita dan begitu juga kita tidak mempersoalkan dia punya uh, pengorbanan jihad dia kadang-kadang mereka ini lebih hebat, tapi masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ialah su'ut tafahum silap, uh, su silap di dalam memahami Islam akhirnya beramal dengan cara yang salah bertindak dengan cara yang tak betul akhirnya mengikut ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam, ajaran yang sesat Ajaran-ajaran yang tidak bertepatan dengan akhidah ahli sunnah wal jamaah. Kan? Terani sibuk dengan syiahnya pula. Dan itu semua tidak bertepatan dan tidak betul dengan akhidah yang benar. Dan, jadi untuk memahami Islam yang secara sempurna Imam Al-Albani telah mengusulkan kepada kita membentangkan usul 20 untuk kita memahami satu persatu dan usul ini bukan bukan usul tentang Islam tetapi usul bagaimana nak memahami Islam yang sempurna itu. Jadi eh uh, sebenarnya kita dah lalui usul yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, uh, ke-6, ke-7 mungkin setupnya satu ini yang ke-8. sebenarnya malam ini saya refresh balik dan untuk kita ulang kaji um, membetulkan kita punya mindset dan pemahaman kita di dalam di dalam tindakan dan juga hala tuju dalam perjuangan kita dalam dakwah dalam menjejakkan agama Allah Subhanahu taala jadi sekadar itu tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah yang baik daripada Allah Subhanahu taala segala kelemahan itu kemasai sendiri jadi sama-sama eh, kita يتنجوه قال إن دخلت العصر فحاج اللهم وبيحمك أشهد أن لا إله إلا الله وسبت الوسوم وليه إشفي الليل والعصر من خص إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصل الحاقة وتوارق النصر أكلوا بالهادسات والنجي ولكم وبالله كفرت أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.